Гриць тебе не бачив, як її вже любив, тебе голубив, а її вже сватав. Тому її він візьме, за ким доведеться старостів послати, тебе посватати. І чув я туркини. Все оце, що кажу, від той молодої, котру Гриць бере. Сам їй жалувався, що ти лиху винна, що його манила, голову дурила. Чорними бровами ніби чудувалася, А з другої сторінки разом відбирала, Червоненьким маком ніби ти строїлася, А з другої сторінки до себе манила, Лісами блукала, відгумоном гралася, А з другої сторінки блудом обдавала. Тепер спам'ятався, тебе він цурається, Чорних брів боїться, ясними кохається, «До тебе вже не вийде більше і не жди, хіба що його побачиш, де на чорнім коні. Тоді відвернися, щоб люди не знали, що Гриця любила. Другий відбирала. Та Гриця, кажу, давно настку має, на тебе туркини і гадки немає. Перестав любити тебе, чарівниці, і не буде більше до тебе ходити. Попрощайся з ним». Так, діду, закінчила, мов, змолола настка, і, випнявшися, зітхнула, неначе скинула тягар з душі і відвернулася. Дід стояв довго мовчки, неначе все над не чимось роздумував, врешті обізвався. Ліпше тепер, як запізно. Та згадавши нараз і Мавру, він аж посмутнів, по хвилині далі задуми додав. «Не зараз я оце перекажу, донько, що задала ти, аж по третій заповіді, щоб не мала відьма часу весіля спиняти. Чорні брови здавна лиховся кували. Як то не знає проти них ліку, той і в них пропаде, як в самій глибині. Слава Богу, донько!» що ти сані ока, лиха не коїш, добром розсіваєш. Я їй перекажу усі твої слова, та ще від себе додам, що лише знаю. Нехай вона йде своєю дорогою, а гріться не спиняє, в дорозі до щастя. Я за нього молюся, здавна вже молився, він мені як рідний, для нього все зроблю». Не журіться нічим більше, добрі мої діти, щоб, щоб весілля гарне спорядити. А бідних також просіть, діда не забудьте. Дід вам заспіває, звідки гриз походить, чому він тут, а за ним дід. Тепер вам, Боже, доню сину ока, а гриця пильнуй, від неї стережи, «Поближчі очима, як та чорнобрива, а як він м'який, як самі знаємо, піде за тобою, а ту забуде. Дід своє зробить, дубівну відверне, насторожі стане гріцевого щастя і буде гаразд. Дід кивнув до дівчини головою і, не промовивши до неї більше ані словечка, відвернувся і пішов». Настка й собі погнала назад до хати, взялася з роботу і при ній співає. Було три-чотири неділі перед другою осінньою Богородицею. Гріць вибрався знов раз на приказ батька в сусіднє село за справунками і пустився на своїм коні цим разом через гору чебаницю і саме білою стежкою. Було вже добре кілька неділь, як не виїздив сюди до Тетяни. Раз не було досі якось, коли, бо батько, мов, залізом держав при роботі, а по-друге, він боявся на стуні. Помимо всієї своєї доброти і поблажливості, відколи про його любов з Тетяною дізналася, була вона тепер готова за ним аж тут погнати, щоб